Och Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i Borlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Sändningen kan du också höra över internet om du går in på www.kommunist.se. Vill du ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti så är det enklast att gå in på vår hemsida som har adressen www.skp.se. Där finns all kontaktinformation du behöver för hela landet. Det är som alltså du lyssnar på sändningen över internet. Men vill du komma i kontakt med kommunisterna här Majra då naturligtvis då kommer du till vår lo Lokal på södra förstadsgatan 132 i Malmö där har också eh, lokal tillsammans med Malmö kommunisterna. Men på vår hemsida www.skp.se Där finns också länkar till vårt bokförlag fram Om du är på jakt efter marxistisk litteratur Den marxistiska litteraturen har vi också på vår lokal i Malmö Det är ju naturligtvis enklast att beställa komma dit och, och köpa litteraturen Så slipper du portokostnader och sånt Och de har ju blivit ganska dyra nu sen Sen man egentligen har avreglerat så kallat postväsendet Postväsendet och Ja, delvis inte privatiserat det har man gjort men man har gjort om det i någon form av bolag och försämrat mycket på posten och då har man också naturligtvis passat på att höja port och allt möjligt så skicka paket är även om det inte är så där jättedyrt att skicka ett brev men om du kommer in där på den sidan så finns det andra länkar också. Där finns en länk till vår tidning Riktpunkt som precis har kommit ut med ett nytt nummer. Och där kan du passa på att antingen läsa den eller ta en prämmation på pappersutgåvan vilket du vill. Det enklaste är ju naturligtvis och det bästa för oss är naturligtvis att du tar en prämmation på pappersutgåvan för den får du betala 200 kronor om året förr. Men vi som är i studion idag, det är Viktor och John. Victor ska sköta tekniken också. Ansvarig utgivare för programmet är Richard Stenberg. Och har du frågor att ställa angående programmet, vad vi pratar om här i programmet eller och vill vara med och diskutera, då ringer du till studion på telefonnummer 040 43 70 70 eller 040 43 70 Dagens program kommer till att handla mycket om bostadspolitiken nu med bakgrund av det som har hänt här i vår grannkommun Lund. Där, eh, ungdomar har ockuperat i hus, men vi ska ju också ta upp det som har varit en följetong i nästan ett år. vi får väl också lämna våra synpunkter kring det, och det är USA-valet de har ju valt en ny president som tillträder efter årsskiftet någon gång vi kommer också till att diskutera lite om kring facklet och även ska vi ta upp finanskrisen i form av bonusprogrammen som skulle försvinna och lite annat smått och gott. Men vi ska börja med bostadspolitiken. Därför att alla vet ju hur dyrt det är att bo. Och de som har lyckan att ha en bostad. Det är inte att alla. Vi ungdomarna i Lund. De försökte sig skaffa bostad på annat sätt. Men redan nu kan vi, har de ju sett... Att de kommunala bostadsbolagen björ mellan 3 och 10 procent i höjresöjningar. Och en höra, om man har en höjra på 5-6 tusen så innebär det 5-600 kronor i månaden. Och det är få löneökningar som kommer till att mm, täcka de kostnaderna. Men vi ska börja med Lund. Viktor som var inne på en stödmanifestation för några dagar sedan kan berätta lite mer om det. Jo, det var ju så här att eh, både Ungdomsförbundet och partiet hade ju fått en inbjudan till att delta i den här demonstrationen som hölls i Lund eh, för några veckor sedan. Och då var det ju självklart att vi ställde upp på den här och få visa vårt stöd för de människorna som eh, behöver bostäder här i Sverige. Och då gick vi faktiskt en väldigt lång, lång väg värre. Den tog nästan en timme väga den här vägen. Men det var ändå väldigt gemitligt och det var lång stämning och sånt. Här, så det var väldigt trevligt. Vi stannade utanför kommunen. Om det var kommunen för, när eller något sådant så stod vi och skrek lite på honom eller henne. Vad är det nu för någon person? Jag vet inte riktigt hur det är i Lund som styr där. Men i alla fall så gick vi vidare och kom fram till det här huset och blev bjudna på lite nioponsoppa. Så det var väldigt trevligt. Men under den här så diskuterar man ju ändå med folk som gick i det här tåget. Och man sa att det var väldigt viktigt ju att man genomförde sådana här kronor för att uppenbarligen så är det ju så att man, man lyssnar inte på människor idag ju alltså man står i om människor har bostäder eller inte det här är ju, jag en artikel i en dagstidning där de berättade om det var någon sån här, jag vet inte om han var självutnämnd expert eller vad det nu var för någon typ men han sa väldigt tydligt att de här sakerna kommer att öka i framtidigt och, och det är ju på grund av att det finns helt enkelt för få bostäder. Det här är ju bara eh, det första symptomet just på en bostadskris som vi är väldigt, väldigt tydlig i, i Sverige. Nu är det ju så att Sverige har egentligen alltid haft eh, för få bostäder mer eller mindre de senaste 40 åren kan man väl säga så. Men nu har det ju blivit mer och mer i återigen som man hade väl kanske påminner om den situationen. Jag var ju inte född då, nu jo, men på 60-talet. Jo. Mm. Och det är ju, jag menar, det är självklart att ungdomar måste ju ändå ha rätt att komma, alltså flytta från sina föräldrar. Men det ska ju också vara så att människor som vill byta jobb, flytta till en annan kommun eller vad det nu är för någonting, eller byta bostäder inom kommunen, måste ju också ha rätt för att göra det. Man ska ju inte ha, på något sätt alltid fastlösa för sin bostad. Nej, man brukar ju innan räkna alltid att kommunerna behövde ha en lägenhetsreserv Alltså tomma bostäder som motsvarar ungefär 1% av bostadsbeståndet Det skulle täcka upp om man behövde flytta Alltså då blir det en tom lägenhet under tiden man flyttar, man kan kanske inte flytta in direkt efter, och det har det ju naturligtvis ingen kommun som har idag dels är det ju den ekonomitänkandet eller ekonomitänkandet vill jag inte påstå, utan direktiven från EU att allting ska effektiviseras och allting räknas i ekonomiska termer, och det är klart alltså det blir ett underskott då ju om man har en lägenhet som står tom och väntar på någon som ska flytta in. Så det, det är pengar då som styr. Men följden har ju blivit att det är människor som står utan bostäder eller många människor många människor som står utan bostäder. Och följden har också blivit att ungdomar i synnerhet har svårigheter att flytta bort från sina föräldrar. Och det är ju meningen alltså. där är ju ingen fågel eller något annat som håller ungarna hela livet hemma i sin egen bostad. De brukar knuffas ut när de är mogna och står på sina egna ben och vi tycker de är myndiga när de är 18 år och då måste ju deras rätt att flytta hemifrån ligga kring den åldern mellan 18 och 20 år då har man rätt att efterfråga en bostad men samtidigt så vet vi ju hur arbetsmarknaden ser ut för det, det hänger ju naturligtvis samman alltså betalningsförmågan hänger ju samman med hur arbetsmarknaden ser ut eller hur studiebidragen är eller allting och har de då inte pengar så kan man naturligtvis inte... För exempel Malmö har ju tomma lägenheter... Men det är lägenheter där nere i Västra Hamnen som kostar mellan 10 000 och 15.000 i månaden. Och det är naturligtvis inte lätt för ungdomar. Då får man ju skapa beroende där nere helt enkelt. Att man hyr ut en lägenhet till kanske fem ungdomar så att de får fördelar in dem i rum. Då skulle hyran bli alltså om den kostar 15 15.000 annars så skulle det bli 3 3.000. Och jag tror det är där någonstans eh, smärtgränsen för ungdomar som precis flyttar hemifrån och precis börjar jobba och, och det skulle ju mycket väl låta sig alltså att man omvandlar till, till någon form av um, lägenheter. och lägenheter men det är man naturligtvis inte intresserad av från de styrande för där, där ska prata man mest om att skapa någon, um, man ska inreda vindskupor och vinda och sånt och göra rumen till till ungdomarna där men det har man ju hållit på med ganska länge och vindarna räcker tydligen inte till och så blir de inte beboliga Nej, det, det, här, eh, särskilt, det är rätt intressant att ta upp studenter där för att, eh, Jag har läst en hel del artiklar Jag har själv studerat ju, så jag, jag vet ju de här stora problemen Som man har just att få bostäder När man studerar ju, Det är väldigt många sådana här utbytesstudenter Som kommer hit ju, som har, De har ingen plats att bo ju, och, det, och det är ingenting som sägs När de kommer hit när man söker De har ju varit väldigt förbannade ju, så här, men, alltså, Vi har ju aldrig kommit hit och studerat Om vi inte hade haft en bostad Vi vet ju inte ens om det här lovar man mer eller mindre praktiken, lovar man ju att det ska ju finnas brustad och med att man påtalar den stora bostadsbristen som finns i Sverige. Men samtidigt är det ju också problem ju för man, alltså människor som bor i Sverige som vissa människor som bor i Malmö och vill studera kanske i Göteborg eller i Stockholm, så kan jag inte jag söka en utbildning på grund av att det finns ingen bostad alltså, mm. alltså jag kan även om jag har kommit in på min utbildning som jag vill gå på, så kan jag inte flytta dit här. jag kan inte ju så det blir ett stort handikapp ju egentligen ju, alltså, resursmässigt vad, vad ska de ungdomarna göra då? Jo, de kanske läser någonting i väntan på, på någonting annat och sen så sätter de på sig en massa studieskolor och läser en massa kurser som de inte vill läsa egentligen tills att de ska kunna få en bostad så att det blir en form av resurslösning på det sättet också men man märker ju också just när det gäller det här med Lund man, alltså man märker ju inställningen som politikerna har när det gäller de här sakerna de går ut och säger att det här är olagligt när de rev det här huset som det första som man ockuperade direkt efter att man hade sparkat ut så skickar man det en 30-tals så säger man där det här är ett grovt brott som man har begått för att man har ockuperat ett hus för man, man säger inte att det är ett grovt brott att de här ungdomarna och de andra, det var inte bara ungdomar som deltog men de här människorna som deltog i det här att de inte har någon, någon lägenhet är ju ett, jag menar, det är ju ett större brott i sådana fall ju Ja, framförallt är det ju ett brott mot FNs paragraf eh, 25 tror jag det, som, eller ja, i chartan om de mänskliga rättigheterna paragraf 25 där innehåller alltså rätten att var en har rätt i en bostad och, och det är ju naturligtvis nå, nå, någonting man bryter mot och det är ju beklämmande att höra liksom den media och, och, i varje fall Sydsvenskan har ju drivit en, egentligen en kampanj och många andra medier också, mot med de här ungdomarna det var ett hus som hade stått tomt i 4 fem år som högs av Lunds kommun, så egentligen så kan man säga att ungdomarna de tog en del av sitt av sitt egna med alltså sin egen bostad, bostad i, i besittning. för det är ju inte så att om kommunen höger det så är det ju inte en privat sak för den moderata kommunstyrelsen kommun ähm Kommunalrådet och, eller den moderata kommunfullmäktige ordförande. eller deras representant från de, vad heter det tekniska när äh, det var en som uttalade sig mycket så i svenskarna en som var. I, äh, han var direktör för någon äh, nämndar en, en direktör som dessutom har en uppgift som att vara äh, styrelseordförande i Lons energibolag där han en, är. 140 000 extra om året för dessutom sitter han med i någon förening som har som uppgift, alltså i styrelsen för en förening som har till uppgift alltså att eh, verka för de privata hyresvärdarnas intresse han har hand om så kallade Lunds kommunala bostäder som de äger antingen via en stiftelse för man tog ju ett nytt hus det ägdes ju av den stiftelsen men i media framställdes som det var någon annan som ägde men det är Lunds kommun som äger den styrelsen eller stiftelsen och den som är ordförande för stiftelsen det är kommunfullmäktiges ordförande i alltså den moderata kommunfullmäktigeordföranden. Så det var ett spel alltså, där Moderaterna egentligen skapar en strid mot Lunds unga för att de till saken i egna händer och skaffa sig en bostad av de eh, bostäder som står tomma i Lund och som ägs av kommunen. Med andra rätt man till strid mot de människorna som sökte bevaka och sina egna mänskliga rättigheter egentligen. Ja visst, och, och, och fastighetsägamars profeter. Det var väl dig som är mest. Därför att hade ungdomarna fått att bo där gratis så naturligtvis hade du hävdat fastighetsägamars profeter. <skratt> känner dig ledsen, du vill ha tröst Ja då finns det alltid någon som hör din röst Det är försvaret, sina radioaffär De tittar och läser, jag då lyssnar på allt Om du känner dig ensam, du vill ha tröst Ja då finns det alltid någon som är berätt Det är försvaret, sina radioaffär Där andra har missat dem Ja, ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borlöf. Vi som är i studion är Jan och Viktor. Vi har pratat om bostadspolitiken i Lund. Och där är en ny demonstration imorgon till stöd för de ungdomarna som försökte rätta till eh, frågan om bostadspolitik som skulle hjälpa kommunen att bli effektiva. För vi vet ju alla att eh, kommun, eh, kommunalrådet där inne i London har sagt att han ska sätta igång en, en utredning som kommer till ta en 3-4 veckor visserligen om vilka lokaler som eh, Lunds kommun har som står tomma och skulle vara lämpliga till bostäder. Nu får vi säga, säga att eh, de här ungdomarna var ju verkligen effektiva för på mindre än två veckor så letade de upp tre stycken fastigheter som stod tomma att det är ingen nytta alltså som Moderata maffian i Lund missbrukar då den kommunala egendomen genom att inte utnyttja den effektivt i kommuninvånarnas intresse de letade upp tre stycken på två veckor så jag tycker att kommunalrådet i Lund borde anlita ungdomarna men imorgon är det en nu det till stöd för de ungdomar som vill skaffa sig ett eget boende eller vill bo någonstans. Jag menar, de har ju inte tänkt att bo i ett ockuperat hus hela sitt liv. De gör det här för att väcka uppmärksamhet för att de vill ha en egen bostad och att de vill förs försöka påverka politikerna och, och se till att skapa och, och bygga för ungdomarna Jag menar, den stiftelsen de har, de bygger mycket äldre boende. Och, sånt. och den stiftelsen har faktiskt gjort sig mest känd för att de försökte pressa pensionärerna på 350 spänn i månaden extra för att de skulle få ta emot besök av någon tante från eh, dig. Hon skulle komma och hälsa på dem en gång var tredje vecka och dricka kaffe med dem. För det skulle var pensionär betala 350 kronor i månaden. Så det finns absolut mycket att protestera mot. Så säger jag till Tauartis stort. Vi ett i Lund klockan tolv i morgon. I synnerhet är det ju viktigt för ungdomar och som ska utta nya bostäder nu. Men vi hade tänkt att fortsätta att prata lite om valet i USA. Det har ju varit väldigt på tapeten om... Eh, det senaste halvåret. Många har ju säkert eh, kanske redan tröttnat på det. Jag börjar börjat åtminstone Delvis trött på det. För jag har svårt att se vad egentligen har någon större betydelse vem man väljer till president i USA. För alla presidenter har, tycker jag på något vis, varit ungefär trädda på en trå. Det har inte varit så stora skillnader av USA. har inte förändrats mycket. Det har alltid varit en super superimperialistisk stat som har alltid använt krig och våld för försöka sina idéer. Ja, jag tycker också att det är väldigt märklig retorik, särskilt från vissa delar av vänstern som går ut och säger att nu är det ny start för USA och USA kan Rätta sin image och Vad är det man brukar säga? Ni är kvastar superbest och allt det där tramset. Alltså man måste först tänka. Alltså, hopp, I åtanke vad det är för partier. Först och främst alltså. Alltså det här demokratiska partiet som socialdemokraterna håller väldigt hopp på. Alltså det är, det är ett högerparti som står långt och höger. Skulle jag säga. En de flesta partier. Alltså den andra partierna vi har här i Sverige. Och republikanerna är ju. Snepet värre ju. Problemet är ju att republikanerna, som är i praktiken ett fascistparti, alltså, alltså allting bredvid dem verkar ju lite radikalt. Ju, så så visst så är det väl inte så konstigt att folk vill ju hellre att demokraterna vinner. Men man hör ju vad han, alltså den här Barack Obama, när han var ute och att han har ju hållit en massa, han har ju i praktiken inte sagt någonting överhuvudtaget utan det har varit påminner delvis lite om socialdemokratisk retorik när man säger vi tillsammans vi ska gemensamt göra och, och så vidare och så vidare allt det här känsloanspelandet men väldigt, väldigt lite konkret egentligen däremot är det konkreta som man har ju sagt ju ju varit, trots att jag läste en, en artikel av Luciano Astorio en debattartikel på, jag tror det var Skånskan, där han menade på att kriget mot terrorismen på något sätt skulle vara slut nu som man har fört det. Och det är inte alls så överhuvudtaget för han. han har ju väldigt tydligt sagt att man vi ska fortsätta att bomba sönder folk i Afghanistan. Vi ska bomba mål i Pakistan. Oavsett om vad Pakistans president eller Pakistans regering säger. Liksom, det har vi rätt till att göra alltså. Det är det han har gått ut och sagt. Så att det här med att han på något sätt skulle lägga om med det här och säga att det här med kampen mot terrorismen är en bra massa struntprater och ska inte alls föras. Det är bara domheter. Det enda vi kan ju hoppas ju är ju att Alltså, att det kommer något väldigt bra ur den här finanskrisen för vi vet att människor i USA är väldigt, väldigt förbannade på det här stödet om man ska säga, till bankerna ju samtidigt så att de här människorna får gå så den här minimala sjukförsäkringen som Barack Obama har pratat om den kan ju gå igenom för att eh, om de är lite smarta så tänker de ändå ja det är kanske det är bäst att ge dem någonting åtminstone nu när vi ger alla pengarna till storfinansen så att åtminstone till nästa val så kan vi <laughs> använda den argumentet för att bli återvalda så man kan ju alltid hoppas att åtminstone det går igenom ja fast det så fall inte är samma gamla sjukförsäkring som Bill Clinton lovade om den blev aldrig under Bill Clintons åtta år, han var väl åtta år om jag nu minns rätt ja. så, så det blir kanske samma de får kanske vänta länge på den men annars är det ju som, som du säger alltså, och jag vet ju hur han har gjort uttalanden angående Syrien och palestiniernas rätt till en egen boende om, om inställningen av alltså palestinierna på Västbanken och, där. och det, det är inte några uh, större skillnader mot uh, den linje man håller idag men han har utnyttjat ett ord som är väldigt uh, jag tror att amerikanerna också, eller amerikanerna det är för sig, de som bor i USA, i synnerhet de fattiga och arbetarklassen i, i USA, vill ha en förändring av det samhället. Man vill ha sjukförsäkringar och man vill inte alltså att 700 biljoner dollar ska gå till storfinansen medan de ska bli av med, med jobben och sånt. Så det kravet har han ju på något vis gjorts till sin slogan i valrörelsen och han, så jag tror säkert alltså att människorna vill ha en förändring men jag är mycket tveksam på om han kommer till att leverera den förändring som folk ville ha för han har ju varit lite konkret egentligen, det enda han har sagt är då men annars har han ju bara pratat om förändring men inte vilken förändring och, och, och det är ju något som vi är, över, jag är övertygad om kommer till att komma i, i det svenska valet också Eh, nu till, om eh, två år. Jag pratar jag... om förändring. Därför att man är väldigt kvick till att ta eh, till sig eh, de senaste slaggården från USA. Man brukar ju inbjuda alla partierna och åtminstone de som sitter i riksdagen. brukar jag av så kallade reklamexperter från USA och då ska man överföra de eh, grejerna från USA som. Eh, till svenska förhållanden det brukar aldrig vara så där helt lyckat därför att Sverige och USA är naturligtvis inte samma land och det är inte samma folk så tillvida så det är inte alltid det går särskilt bra att flyttar dem direkt men det är en förändring som skulle behövas och det är ju naturligtvis en, en, en, naturligtvis inte de där 700 biljonerna i storfinanser de behöver vi inte så den förändringen skulle vara men naturligtvis behöver vi en förändring i USA i synnerhet i dess utrikespolitik hur man arrangerar de inrikesförhållanden det de avgörs av klasskampen i USA men i det andra, där är vi ju alla med att slåss mot den imperialism som man försöker påtvinga alla andra länder. Och den blev naturligtvis inte mindre för att imperialismen, eller imperialismen för vi ska veta att det är storfinansen och kapitalet som har både Obamas och McCains valkampanjer. I detta valet fick demokratern Obama mer mest pengar och det var därför han vann ordet naturligtvis. Mm. Det påminner lite om det stödet som eh, en, många barga tidningar till, har gett faktiskt den social, för socialdemokratiska regeringen hela tiden. Jag tror till och med på som inte känd för direkt för att ha någonting av vänster i <laughs> så överhuvudtaget. Han gick ut och sa också att ska man rösta på någon så ska man rösta på socialdemokraterna för endast de kan ju genomföra de sakerna som, för, som är bra för företagen och moderaterna kan inte göra det. Så, så, att, jag menar, så att socialdemokratins nära band till demokraterna är ändå också en en liten på vad för sorts politik socialdemokraterna egentligen för ju. Jag menar ett parti som ändå försöker hävda sig lite ibland och säga att de kanske inte... De, de kallar sig demokratiska socialisterna. Jag vet inte vad det skulle vara för någonting. Vad de menar egentligen med det. Men, men jag menar ett sånt parti skulle aldrig kunna vara kompisar egentligen med ett parti som demokraterna. Ju. Där, finns ju, där finns ju socialdemokratiska. Där finns socialistiska partier i, i, i, i USA. Jag menar de har hade ju varit att de hade haft relationer med ett sådant parti istället. Menar, det, är som, det är som vi skulle ha haft relationer med Moderaterna. Vi skulle heja på Moderaterna och ett annat var, Vi skulle kunna göra det om det fanns två partier och bara som Iran till exempel. Där ibland kamraterna från Iran hejar lite på den lite mer reformvänliga för att det finns ju ingenting annat. Mm. Även om de försöker sträva efter något annat. Men nu är det ju inte så i USA utan det finns ju andra partier. Ja visst, bästa som jag ser med Obamas seger. Han var färgad och han eh, men eh, och det visar att eh, folk väljer inte efter hudfärg. Så jag tyckte det var alltså ett slag mot rasismen. Varför man är färgad innebär det ju att man har en bättre politik. Där finns reaktionörer färgade och där finns reaktionörer vita. Det handlar om klassamhället och där är, är vita i arbetarklassen, där är svarta i arbetarklassen. Men det, det bästa med det, Obama säger det var att det var ett slag mot rasismen. Och det kommer att vara i Malmö också på söndag klockan 12.00 på Gustav Adels torg där är en manifestation där kommer det vara olika talare från fackföreningar men en manifestation som börjar klockan 12, rött kort mot rasisterna kommer vara det kommer att vara en, talar. Kommer vara en talar från oss också Peter Kåren som tidigare var här och höll vet du, om finanskrisen kommer också att tala då En enda gömma säger en annan så du Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti Burlö och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund visar mig i studion i Viktor Jan vi har pratat om bostadspolitik och vi har pratat om valet i USA. Nu ska vi prata om en rättegång som har pågått i veckan. Jag vet inte om ni har uppmärksammat den. Den uppmärksammades i början av veckan i media åtminstone. Där har det inte fallit någon dom. Men rättegången skulle vara avslutad, i varje fall i det var. Det var en dom mot 26 stycken som hade... För, alltså det var syndikalisternas fackförening och deras restaurangsyndikat som hade förklarat en restaurang det Lilla Toget någonstans där den ligger är i blockad och då är det ju vanligt att man eh, sätter ut eh, blockadvakter och det gjorde syndikalisterna det var minst 26 stycken var i varje fall och som stod där och delade ut flygblad och, och uppmanade ju folk att inte använda den restaurangen där man hade och vilken gett en kock sparken och de stod där och delade ut flygblad men till slut så tröttnade väl garna eller jag vet inte vem som tröttnade på dem, i varje fall blev det polis som den blockaden och då ingrepp polisen och förde bort, alltså de är det är ju ganska ovanligt eh, att eh, polisen ingriper i en facklig konflikt men det gjorde man där i, i Malmö. Men det, det är ju en grej som har ju skett två gånger nu på väldigt kort tid ju, i Malmö faktiskt. Det var ju en annan blockad också som eh, polisen eh, eh, grep in mot. Och det är ju ändå trots allt eh, rätt så allvarligt egentligen när man tänker efter. ju För att jag menar, syndikaliserna är ju en mindre fackföreningsrörelse. Kanske inte, många tycker kanske inte den är direkt och sådana här grejer och det är en taktik som gör ju att man slår först till mot sådana här mindre fackföreningsrörelser och för att kunna senare slå till mot eller, hade man slått till mot Ellen direkt från början så hade det blivit säkert liggande ett ramaskri gör man det ja, mot syndikalisterna nu här i början så, så vänjer sig människor vid det här att det här är helt okej att göra liksom. polisen har rätt egentligen att gå in i, i, en, i en facklig konflikt. Eh, konflikt på något sätt och det, det är någonting som man ska alltså vara väldigt, väldigt uppmärksam på och protestera högljutt mot. Alltså det ska absolut inte, polisen ska inte ens vara i närheten av det här. Nej, i synnerhet är det ju viktigt men bakgrund mot de lagar man stiftar. För jag sen eller om man håller på och om, eller utarbetar fortfarande sådana lagar men bland annat en vad det är som blir antagen som innebär att eh, polisen har rätt att bära militär förstärkning vid. Eh, oroligheter eller upplopp eller vad man kallar det. Och då kan ju rätt som det är fackliga konflikter börja stämpla som oroligheter eller upplopp. Och då bedar man ju egentligen för ett nytt ådalen igen. För att fackliga konflikter, att den här berör en KK26 blockadvaktor. Polisen var ju inte särskilt skönsam i sitt ingripande. Man använde peperspray och allt möjligt för att... Um för bortom. Den Victor berättar om, den var ju en blockad tidigare mot socialförvaltningen eller socialkontor ute på Lindängen. Där rör sig en människa hade blivit sparkad på tvivelaktiga grunder. Man hade inte velat helt enkelt ta upp förhandlingar med dem. Och då förklarar man de har sin blockad. Och fackföreningen har ju alla rätt att organisera sig man har rätt, alltså det är ingår sig i de mänskliga rättigheterna, man har rätt att tillhöra en organisation som, har, eh, som ska försvara ens intresse gentemot arbetsköpare och det var ju naturligtvis vad syndikalisterna utnyttjade eh, och, och gjorde och då får vi naturligtvis inte polisen ingrepa med dem För var är vi då på väg? Ja då är vi på väg mot en, en riktig diktatur egentligen Där, där ja, alla konflikter löser av genom um, polismakten Och vi ska ju tänka oss på att i, i, Vet du nu, jag läste en artikel i tidningen att vi är ner på de här 1992 1992 nivå människor kommer bli arbetslösa och eh, kommer bli stå problem ute i samhället nu. Och jag tror jag alltså, det är inte så att vi kommer bara stanna vid de här 1992 och 90 årsnivåerna eh, utan vi kommer att fortsätta igen och göra det Det kommer ju själv att beda för att det kommer bli större konflikter i samhället ju. och det kommer göra att det kommer bli fler strejker det kommer bli särskilt fler ruskoperer, det kommer bli, alltså det kommer bli fler demonstrationer. Och jag menar det här kommer ju bara trappa upp det hela tiden och det kommer ju innebära att eh, särskilt som du nämnde att man har ju nu rätten att använda sig av eh, militären nu igen så, med polisiära uppgifter. Alltså repressionen kommer ju bli mycket st starkare ju och det precis som du säger det, det är ju ett steg mot en, en diktatur i sådana fall. Ja. Ja visst, där finns ju um, en annan konflikt som inte var här nere utan det var en handelsklubb uppe i Stockholmstrakten där företaget väljer att flytta um, några mejl från Stockholm. Där var 130 stycken människor som jobbade på den uh, för, uh, det um, lagret för det var ett lager som körde ut uh, livsmedel till, um, till butiker och, och andra där i, i de traktorna. De flyttar nu till Strängnäs. Jag vet inte hur långt strängnes ligger från Stockholm. Naturligtvis blir det längre transporter. Men där får alla de 130 som jobbar där sparken. Sen ska man använda ett bemanningsföretag. Och det innebär att man, man, man återanställer ingen av de 130. Annars brukar det ju vara vanligt att de som vill får lov flytta med men det vill man inte för man använder alltså flytten av företaget helt enkelt som en stridsutgärd man tänker alltså pressa ner lönerna och det är det man lyckas med, kommer man då till, normalt sett så har ju Handels har ett avtal som säger att man ska ha eh, de som jobbar på bemanningsföretaget. Man, de har ju inte förnekat möjligheten för företaget att tillfället utnyttja bemanningsför, för det är ju det som är syftet. Men där kommer man till att driva alltihopa med bemanningsföretag, påstår man. Och det är ju naturligtvis, då kommer man ifrån alla skyldigheter gentemot de gamla arbetarna. Och det är klart att det är ju anledning till många att blockera det företaget. Och då är det ju många fler som berörs. Och det, det är ju en av de anledningarna att vi ju här på Radio Kommunist ju hela tiden uppmanar människor att gå med i fackföreningsrörelsen men inte bara vara medlemmar utan ta en aktiv del också ju. så att sådana här saker inte kan gå igenom och likadant när det gäller de här lagarna vi har ju diskuterat teorlagar och allt sånt där tid det är väldigt, väldigt viktigt att engagera sig politiskt alltså. jag tror att det är väldigt många där ute som inte riktigt förstår hur situationen har utvecklats egentligen, hur repressiv lagstiftningen har blivit den senaste tiden vi har ju lagrådet, vi har ju eh, jag vet inte, någon sån här eh, juridiska förbund som går ut och säger att alltså, de, de här lagarna som vi har idag i Sverige som har kommit till nu efter 2001 och allt det här som det sprids ut ju de här repressionerna sprids ut på flera olika områden de är väldigt, väldigt oroliga över den utveckling som sker här i Sverige mm. Jo, ja, det finns också, som en bakgrund av Laval-domen jag menar nu har han äh, kommit med sina första på. ska ju, alltså nu kommer man till att köra igenom Lisabon-föredraget, visserligen innan man tar och ser på vad han kommer fram. Men då bör, bör, börjar se ut jäklar. Och det blir helt enkelt att eh det blir inskränkta möjligheter för de fackliga organisationer att vidta stridsutgärder. Bland annat så skulle man inte kunna använda sig av blockad om bara företaget betalar någonting som man kallar minimilön. Alltså det är minimilönen som står i avtalet. Och det innebär ju naturligtvis att det blir lönesänkningar för minimilönerna i avtalet. Det går man på om man är precis ny eller oerfaren eller på något vis. Det är ju inte meningen att folk ska gå på minimilönerna och utföra fullt ut arbetet. För då är det ju naturligtvis inte... Inte mening med läraren man är ute efter utan då är man ute efter fullgott arbete helt enkelt. Så där finns alla anledningar att aktivera sig i facket. Härmed finner jag propositionen antagen med 349 mot 0. Mm. Jag på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti, Burlöv och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. Vi som är i studion är Jan och Viktor. Vi har pratat om USA-valet, vi har pratat om bostadspolitik och vi har pratat lite om den fackliga kampen där 26 eh, strejkvakter nu ställs inför rätta eller har ställts inför rätta förra veckan. För det glömde vi kan få berätta om, alltså polisen ingrepp. Och man har åtalat 26 stycken av dem för störande och allmän ordning eller någonting i den stilen. För att um, de stod och delade ut blockadlappar i en facklig konflikt. Det var ju det som var poängen och det glömde vi berätta om. Så att de blev anhållna, eller anhållna, men att de blev åtalade frihåddomen har... Det har under fyra dagar och är um, kanske meddelad nu, jag vet inte. Vi ska fortsätta att prata lite om finanskrisen och bonusprogrammet som skulle upphöra. Vi har en lyssnare med oss, vad jag förstår. Ja, det gick tydligen inte. Någonting hände så försvann, annars har du provat att ringa upp igen- vi skulle säga, vi hade pratat ja om USA-valet och vi, vi skulle fortsätta prata om finanskrisen nu. Och nu ska vi se om vi får lyssnare med oss. Och det var ju eh, så att man har ju hävdat när man satsar 1500 miljarder kronor av våra skattepengar i finanskrisen. Så alltså det skulle vara, gå som stöd till banker och hjälp till dem. För att äh, de saknades likvida medel och det skulle vara äh, nödvändigt på något vis. Och för att de skulle fördela, och det hjälpprogrammet programmet, bankerna, så var man alltså då tvungen att äh, ta med sig äh, att man skulle häva äh, bonusprogrammen. Hallo? Yeah. No, Ja, nu hörs du inte. Ja, varför gjorde ni inte så med samma Nej, men du ringde på en annan telefon. Det var det ja, första. nu ja. Ja. Det andra ja, och det funkar tydligen. Ja, jag fattar inte det varför det funkar på den Nej, det du har lite enig. Jag hade någon. ett par frågor att ställa, va? Sen vill jag ju säga det, och så ni berörde dig om de här killarna och de här som te och pejar i Lund, va? Ja. Ja, där säger man vad det står till. Istället för att sätta en, en, en dag, en, alltså som kom någon gång på dygnet och tittar sig så det blir rätt för att de vill, jag tror att de tänker att det drar en annan fara på mm. Och så låta de vara där, vill de ligga kallt och besvarligt i sina såsäckar men de har tak över huvudet. Yeah. Så skulle de kunna få göra det tycker jag ja. Ja, Absolut Men då de välter det hela huset Hur många år ska de det måste så? Minst till 2011 har man sagt men... Ja, jag menar Är det typ avundsjuka på ungdom Jag mm. menar när de inte har byggnationer för försvunna. Nej så, så, Och de vill själv Ja Kryba in sånt, jag menar det är nog inte det lättaste att kryba in kalp och, och Nej och, och, Men de har tak över huvudet Ja, ja visst och nu ska vinterna analkas ju. Yeah. Ja. Yeah, Och men... på många andra sätt. Nu hittar de ju som du sa två hus till va? Yeah. Ja. Ja nu, nu ska de bli böter. Vem ska betala böter? De har ju fått tjäna inga pengar många av dem. Nej. Och jag menar då ska det gå på den andra yeah. där igen. Ja. Yeah. Sverige de betalar mest skatt i bland de flesta länderna. Och ändå så ska i ett litet land som Sverige kunna yeah. göra hur mycket som helst för alla andra. Jag tycker det är, Jag är ju själv... Jag är inte rasist. Alltså så, va. För mm. jag är med på skolotter och sådana, va. Det går ju ut med det på en frivillig basis. Mm. Ja, ja, ja. Vi får snacka mer ja. en annan gång, Oken. Nej. Tack för det. Ja, tack. Nej. Hej. Nu är det så att vår sändningstid börjar närma sig slutet. Men vi vill påminna en demonstration imorgon på Stortorget i Lund klockan 12. För de... Eh, Husåppanterna kan vi kalla det. Mot alltså dem, den moderata maffian i Lund. Och där är en manifestation hittad det på Gustav Adolfs torg i Malmö på söndag Rött kort åt rasisterna. Det är inte ni välkomna. Och med det så säger vi tack och jag och en fortsatt trevlig helg. Framåt kamrater.